Kapittel 24 Nå var Abraham gammel, langt opp i årene, og Jehova hadde velsignet Abraham i alt. Abraham sa derfor til sin tjener, den eldste i hans husstand, som hadde hånd om alt han hadde. «Jeg ber deg, legg din hånd under mitt lår, for jeg akter å la deg sverge ved Jehova, himlenes Gud og jordens Gud, at du ikke skal ta en hustru til min sønn blant døtrene til kananierne, som jeg bor iblant, men du skal dra til mitt land og til mine slektinger, og du skal visselig hente en hustru til min sønn, til Isak. Men tjeneren sa til ham, «Hva om kvinnen ikke vil bli med mig til dette lande. Må jeg da sørge for å føre din sønn tilbake til det landet du dro ut fra?» Da sa Abraham til ham, «Vokk deg, så du ikke fører min sønn tilbake dit.» «Jehova, himmelenes Gud, som tog mig fra min fars hus og fra mine slektingers land, og som talte til mig og som sverget overfor mig og sa, «Til din ett skal jeg i dette landet. Han skal sende sin engel foran dig og du skal visslig ta en hustru til min sønn derfra. Men hvis kvinnen ikke vil bli med dig. da skal du være løst fra denne eden som du har gitt mig. Du må bare ikke føre min sønn tilbake dit.» Dermed la tjeneren hånden under sin herre Abraham slår, og sverget overfor ham angående denne saken. Da tok tjeneren ti kameler av sin herres kameler, og gjorde seg klar til å dra av sted med alle slags gode ting fra sin herre i sin hånd. Så brøt han opp og ga sig på vei til Mesopotamia, til Nakos by. Langt om lenge lot han kamelene legge seg ned utenfor byen ved en brunn med vann. Det var ved kveldstid, ved den tiden da kvinnene som drar opp vann pleide å gå ut. Så sa han, «Jehova, min herre Abrahams Gud, jeg ber deg, la det skje framfor meg på denne dag, og vis min herre Abrahams kjærlig godhet. Her står jeg ved en vannkilde, og døtrene til menn i byen kommer ut for å dra opp vann. Det som må skje er at den unge kvinnen som jeg sier dette til, «Vær snill og senk vannkroken din, så jeg kan få drikke.» Og som da sier, «Drikk, og jeg skal også ge vann til kamene dine. Henne er det du skal bestemme for din tjener, for Isak.» «Og la mig ved dette vite at du har vist min herre lojal kjærlighet.» Nå skjedde det at før han var ferdig med å tale, se, da kom Rebekka ut. Hun var datter av Betuel, som var sønn av Milka, huströn til nakor, Abrahams bror, och hun hade vannkroken sin på skulderen. Och den unge kvinnan hade ett meget tilltäckande utseende. Hun var jomfru, og ingen man hade haft sexuell omgång med henne. Och hon gick ned till kilden och började att fylle vannkroken sin och kom så opp. Strax löpte tjänaren henne i möte och sa: "Var snäll och ge mig en liten slurk vatten fra kroken din." Då sa hon «Drikk, min herre!» Dermed skyndte hun sig og løftet krukken sin ned i hånden og lot ham få drikke. Da hun var ferdig med å la ham få drikke, sa hun, «Og så til dine kameler skal jeg dra opp vann, inntil de har drukket ferdig.» Så skyndte hun sig og tømte krukken sin i drikketrevet, og løp gang på gang bort til brønnene igjen for å dra opp vann, og hun fortsatte å dra opp vann til alle kamelen hans. Hele tiden betraktet mann henne med undring og forholdt seg taus for å vite om Jehova hadde latt hans ferd lykkes eller ikke. Så skjedde det, da kamelene var ferdige med å drikke, at mannen tok en nesering av guld som veide en halv sekel, og to armbånd til henne hennes, ti guldsekel var deres vekt. Og så sa han, «Hvem er du, datter av? Jeg ber dig fortell meg det.» «Er det plass i din fars til at vi kan overnatte?» Da sa hun til ham, «Jeg er datter av Betuel, Milkas sønn, som hun fødte nakor.» Og hun sa videre til ham, «Det er både halm og mye fôr hos oss, og også et sted overnatte.» Og mannen bøyde sig så og kastet seg ned framfor Jehova og sa, «Vilsignet være Jehova, min Herre Abrahams Gud.» som ikke har forlatt sin kjærlige godhet og sin politighet overfor min Herre. Men Mens jeg var på vei, har Jehova ført mig til min Herres brødres hus. Och den unge kvinnen løp av sted og fortalte sin mors husdagen om disse ting. Nå hadde Rebekka en bror, og hans namn var Laban. Og Laban løp så av sted til mannen som var ute ved kilden. Ja, da han så neseringen og armbåndene på søstrens hender, og hørte sin søstre Bekkas ord, som lød «Slik talte mannet til mig. Da gikk han til mannen, og der sto han hos kamelene ved kilden. Straks sa han «Kom, du som er velsignet av Jehova, hvorfor blir du stående her ute, når jeg selv har gjort i sted hus og en plass for kamelene?» Da kom mannen in i huset, og han ga sig til å ta selet seletøy av kamelene og komme med halm og fôr til kamelene, og vann til vask in av føttene hans og føttene til de menn som var med han. Så ble det satt fram fram noe å spise, men han sa: Jeg kommer ikke til å spise før jeg har talt om mitt ærend. Han sa derfor: Tal. Da sa han videre: Jeg er Abrahams tjener, og Jehova har rikt velsignet min herre i de ansatte i Ramstørre og gir ham og kveg og sølv og guld og tjenere og tjeneste kvinner og kameler og esler. Og Sara, min herres hustru, fødte min herre en sønn etter at hun var blitt gammel, og han kommer til å gi ham alt han har. Min herre lot meg derfor sverge i det han sa. Du må ikke ta en hustru til min sønn bland døtrene til kanonerne i viss land jeg bor. Nei, du skal derimot dra til min fars hus og til min slekt, og du skal hente en hustru til min sønn. Men jeg sa til min herre, «Hva om kvinnen ikke vil bli med mig? Da sa han til mig. «Jehova, som jeg har vandret framfor, skal sendes en engel med dig og skal med sikkerhet la din ferd lykkes, og du skal ta en hustru til min sønn fra min slekt og fra min fars hus. Da skal du være løst fra etsforplikkelsen mot mig, når du kommer til min slekt.» Og hvis de ikke vil gi henne til deg, da skal du være løst fra ets forpliktelsen mot meg. Da jeg kom til kilden i dag, sa jeg, «Jehova, min herre Abrams Gud, hvis du nå virkelig lar min ferd som jeg har dratt ut på lykkes, se, så står jeg ved en vannkilde. Det som må skje er at den unge piken som kommer ut for å dra opp vann, og som jeg sier dette til, «Vær snill og la meg få drikke litt vann fra krukken din.» og som da sier til mig. «Drikk du selv, og jeg skal også dra opp vann til kamelene dine. Hun er den kvinnen som Jehova har bestemt for min herresønn.» Før jeg var ferdig med å tale i mitt hjerte, se, da kom Rebekka ut med vannkroken sin på skulderen, og hun gikk ner til kjelden og begynte å dra opp vann. Da sa jeg til henne, «Vær snill, og la meg få drikke.» Da skyndte hun seg og løftet krukken ned fra sig og sa, «Drikk, og jeg skal også gi vann til kamelene dine.» Så drak jeg, og hun ga også vann til kamelene. Deretter spurte jeg henne og sa, «Hvem er du datter av?» Til det sa hun, «Jeg er datter av Betul, nak og som Milka fødte ham.» Da satte jeg neseringen i hennes nese og harmbåndene på hennes hender. Så bøyde jeg meg og kastet meg ned framfor Jehova og velsignet Jehova, min Herre Abrahams Gud, som hadde ført mig på rett vei, så jeg kunne hente datteren til min Herres bror til hans sønn. Og nå, hvis dere virkelig viser min Herre kjærlig godhet og er politlige overfor ham, så fortell mig det, men hvis ikke, så fortell mig det, så jeg kan vende mig til høyre eller til venstre. Da svarte Laban og Betuel og sa, «Fra Jehova har dette utgått. Vi kan hverken si ondt eller godt til deg. Her står Rebekka foran deg. Ta henne og gå, og la henne bli hustru for din Herres sønn, slik som Jehova har sagt.» Og det skjedde da Abrahams tjener hadde hørt deres ord, at han straks kastet seg til jorden for Jehova. Og tjeneren begynte å ta fram gjenstander av sølv, og gjenstander av gulden og kledninger, og å gi dem til Rebekka.» og han ga utsøkte ting til hennes bror og til hennes mor. Så spiste de og drakk, han og mennene som var med i ham, og de overnattet der og sto opp om morgenen. Da sa han, «Send meg avsted til min herre.» Til dette sa hennes bror og hennes mor, «La den unge kvinnen bli hos oss i det minste ti dager. Deretter kan hun dra.» Men han sa til dem, «Opphold meg ikke, ettersom Jehova har latt min ferd lykkes. Send meg av sted, så jeg kan dra til min herre.» Da sa de, «La kalle på den unge kvinnen og be om ett svar fra hennes munn.» Så kalte de på Rebecca og sa til henne, Vill du dra med denne mannen?» Da sa hun, «Jeg er villig til å dra.» Dermed sendte de sin søster Rebecca av sted, sammen med hennes amme, og Abrahams tjener og hans menn. Og de begynte å velsigne Rebekka og si til henne, «Du, var søster, måte du bli til tusener ganger 10 000 og måte din ett ta i eieporten til dem som hater den.» Deretter brøt Rebekka av hennes tjenestepiker opp, og de red av sted på kamelene og fulgte med mannen, og tjeneren tok Rebekka med sig og ga sig på vei. Nå var Isak kommet fra den veien som går til Ber-Lakai-Rui, for han bodde i Negevlandet. Og da kvelden fall på, var Isak ute og gikk på marken for å meditere. Da han løfte sine øyne og så, «Se, da kom det noen kameler.» Da Rebekka løfte sine øyne, fikk hun se Isak, og hun svingte seg ned fra kamelen. Så sa hun til tjeneren, «Hvem er den mannen der?» «som kommer gående på marken for å møte oss?» «Og tjeneren sa, «Det er min herre!»» «Og hun tok så et hodeklede og tillekket seg. Og tjeneren ga seg til å fortelle Isak om alt de han hadde gjort. Så førte Isak henne inn i sin mor Saras telt. Slik tok han Rebekka til ekte, og hun ble hans hustru, og han fikk henne kjær, og Isak fant trøst etter tape av sin mor.»